è nato un pomeriggio della scorsa settimana, venerdì quando ho visto la Celere schierata sotto casa mia, abito in via Gobetti quindi di fronte all'XM e sono andata subito dai ragazzi di XM a chiedere cosa stesse succedendo e c'era il banchetto di Forza Italia che raccoglieva le firme pro sgombero ovviamente nessuno li ha visti, abbiamo visto solo queste camionette di Celere avanti e avendo capito insomma i ragazzi di XM che era una vicina molto solidale mi hanno detto ma perché non mandi una lettera a chi nel PD sostiene che i sostenitori dell'XM abitano solo lontano e quindi non conoscono le conseguenze per il vicinato che ha la presenza di XM. Allora sabato mattina mi sono messa a scriverla. Tu hai 32 anni e hai, sì. stai, stai comprando casa proprio lì. L'ho già comprata, ci vivo da, da dicembre praticamente. Allora com'è la tua convivenza, la tua vicinanza rispetto ad XM24? Allora è molto ovviamente pacifica, anzi l'ho proprio voluto, quando ho visto che la casa era in via Gobetti sono stata felice di abitare vicino a XM perché ho Un posto che già conoscevo e frequentavo da 12 anni, da quando mi sono trasferita a Bologna per studiare nel 2004. A livello, cosa che sempre tutti vogliono sapere, di rumori, di chiasso che si sente la sera, d'inverno ovviamente io non ho mai sentito nulla, perché con le finestre chiuse eh, le attività sono all'interno. Invece d'estate si sente un po' di musica, ma massimo fino alle 11, 11 e mezza, come per esempio ieri sera, dopo il mercato campi aperti del giovedì. Il weekend ovviamente ci sono sono più attività essendo estate, però i ragazzi stanno molto attenti a far finire l'attività a massimo a mezzanotte e mezzanotte e mezza. Ma la questione è che non posso considerarlo disturbo perché io prendo parte spesso a quelle attività, faccio la spesa al mercatino, faccio un aperitivo lì, quindi non si può considerare disturbo anche perché non è un locale XM, non lo fa per scopi di lucro, insomma. Nella tua lettera tu sottolinei proprio, come dire, il valore dei servizi che offre al quartiere. Sì sì, basta anche entrarci un giorno Adesso io nella lettera facevo l'esempio del mercato Campi aperti del giovedì Però mh, basta andarci in qualunque altro giorno Per vedere quanto è varia eh, La popolazione che frequenta XM Per esempio sono andata Un attimo mercoledì C'erano tutti i ragazzi migranti Che frequentano la scuola d'italiano E mangiavano l'anguria tutti quanti insieme E me ne hanno offerta un pezzo per esempio Oppure ieri che sono andata a comprare La verdura e la frutta al mercato Cioè incontri la signora anziana Che abita nel quartiere Incontri l'uomo in giacca e camicia Con la 24 ore Non so, magari viene dal comune nuovo Lavorava lì, non lo so Oppure vedi i ragazzi di assemblea di XM Vedi la famiglia giovane col cane Tutti lì a fare la spesa A farsi una birra Anche gente di Bologna O anche gente adolescente delle superiori Mi sono accorta perché spesso si dice che Non c'è spazio per gli adolescenti in Bolognina Invece io ho parlato con una ragazza Che conosco che mi ha raccontato la sua maturità per esempio che ha appena fatto tra i rumors che ci sono sulla questione XM il comune pare voglia proporre agli attivisti di spostarsi all'ex caserme rosse ecco eh, tu ci andresti anche se fosse là a eh, come dire XM ha senso solo lì o anche altrove secondo te allora per me le pratiche di autogestione hanno senso dappertutto però un centro sociale come XM che c'è da 15 anni è normale che si radichi così tanto nel quartiere e che Il passaggio avanti e indietro che uno fa tutti i giorni magari per andare al lavoro perché ce l'ha sotto casa ti si agevola ad andarci quindi io ovviamente che sono una sostenitrice andrei anche a caserme rosse però per forza di cose eh, non avendo la macchina magari la verdura non riesco a comprarla là e così come me anche tutte le magari le signore che arrivano col cariolino che abitano qui vicino ad esempio o anche i migranti che abitano qui intorno e magari non hanno mezzo di trasporto e vengono alla scuola di italiano qua ma se poi si trasferisce in via Costicella a Caserme Rosse è più difficile insomma ecco e poi è proprio connaturato al quartiere ormai XM non me la posso immaginare la Bolognina senza XM approfitto per farti un'ultima domanda proprio sì. sulla questione del quartiere perché ci sono state diverse raccolte di firme anche strumentali probabilmente raccontavi prima Forza sì. Italia in passato. Ecco, da abitante di quel quartiere lì, il quartiere, come dire, vive in modo problematico XM? a vedere perché ci sono tanti quartieri nel quartiere secondo me e ovviamente la gente che conosco io, la gente che frequenta XM la vive sempre come una ricchezza o anche magari la vive come un posto in cui andare, in cui la birra costa meno, eh, senza particolare coscienza politica insomma, soltanto perché è un posto che c'è, che fa attività e uno lo frequenta, questo insomma ho potuto notare, poi dopo ho anche avuto dei pareri di gente che proprio c'è nata in Bolognina, che conosco, che è proprio cresciuta qua e diceva magari negli anni ci fosse stato un posto come XM avremmo saputo dove andare da adolescenti